pena música con reto la la la la la la empezamos a mansolina empezamos a banda ay la la la ay la la la empezamos a mansolina empezamos a banda una gaita e un gaiteiro están un baitello de vinieron a tocaré. Omenor de nativo, omenor de nativo, omenor de nativo, es que están tan patales. Ay la la la la, ay la la la la, empezamos a pancallilla. Bueno, pues vamos a, vamos a falar con os compañeiros que como ben dixigantes, témolo témolo fora fotémolo fora, non está hai que nos estudios conosco pero está, está a bon recaudo está sí. pasando o moito mellor, bueno eu sei que bota de, de falla e que a radio así que claro. xullo claro. hola moi boa, boa tarde, si sí que bota de falta porque ademais é último programa según teño entendido si, sí, é o último programa sí. o sea, xa que hai que agasallar a todos nos doentes con panxoliñas eh, sobre todo panxoliñas e desechos de ferir de Nadal para todos eles, non? exactamente, Sí señor que tal, como vai, como vai ese programa? de momento, de momento ben eh, queria vale. ter a a Oliver o noso presidente aquí pero se ve que está fora non pode estar que me dixo nun comento pero non dou chegado vale <coughs> bueno, todo todo eso é a porque sabes porque como te dices como gracias ao técnico que temos Hombre. pois as cousas as cosas, eh, técnicas van, van sañando, se seguro que van saíndo ben. Sí, Vamos a sí, ver. Sí. moito, eh, eh, bueno, pues, eh, moi. o señor Ubaldo. Ajá. Sí, tivemos ao señor. Que además, cada maite hai que, que felicitarlo, non sei sé si se felicitar, pero non, pero pero sí. olinten visitas sí, eh importantes. De de artistas, y de grandes personajes, ¿no? Sí, sí. Dice que hacía tiempo que hacía tiempo que iba por él. pero claro, ah. él conecedor por por algún reportaje, por alguna película y entonces dijo, "Hice una foto última porque le Yepidín permiso él para no molestar, dice, porque así a Fillacampo ah. se se oando por ahí, en fin, poniendo fotos con él, eh como se como se fuera mi primo <risa> y é de, de, pri, de primo nada. <risa> <risa> Simplemente no, no, un actor, un buen actor. <risa> sí, sí, Luisa era eh, además además una persona muy accesible, sí. una persona que, que que teríamos que intentar contactar con él para para que nos falara de sus actividades últimas. Está tendo, ademais, moita, moita repercusión, posto que, sí. que bueno, pois pues, pues, varias películas últimamente sí. ten estrenado, sí. Eh, sí, sí. Eh, ten participado en el... Sería eu eu penso que xa falaremos unha vez con él, fai tempo. Fai tempo, fai tempo, pero bueno... Por, pero, volver, pero por volver a, a falar con él non pasa nada. Claro que sí, claro que sí. Sería unha interesante. Pois pues intentare, intentaremos, para nova tempada, intentaremos pois pues falar con el. Vale, vale, mm. perfecto. Pois pues nada, eu agora, eh, eso intentando eh, desenivirme de un pouco con tanto traballo que tiña por aí, e agora, sí. pois eso, a, a cousa vai ben, eh, sí. preparándonos para, para que o Nadal venha con conxeito e eh, <risas> eh, con, eh, con alegría eh, para todos, non? Sí, eh, exactamente, sí. Eu tamén me botarei fora, como di o outro, botame fora, prexar, librarme un pouquinho do esto, Dois do, eh, eh, tres, non? Si, si dois tres e entón, pois, con este traballo que tuvemos eh, fai hoxe precisamente oito días Pois... Ah, na, en, en, en, no, no liceo, do, non? Sí, que, no ademais, liceo Foi unha, unha experiencia extraordinaria e importante Extraord... eh, foi, Ay, a... antes, antes de que se me esqueza quero mandarlle moitísimo saúdo e unha grande felicitación de Nadal a Máximo e si sí. a Mercedes Máximo de... de... ¿Te acuerdaste sí, no de sí, sí, de sí, que, sí, de, sí. Más más grandes, grandes, sí, sí. Bueno. Grandes ointes, eh, asiduos, más grandes oíntes assiduos, eh, oíntes sí, sí, son oíntes de nos, eh, de eh, de sempre en Galicia, como galegos novais, en fin. Claro sí. Sígannos por Oye. toda, síguenos por toda a rede. Muy y bien, que, bueno, pues eso. Es... Desecharche un as un feliz Nadal. Yo o Bindeiro a mi novo po, cheo de, de saúde e de, eh, de, de, de, eh, moita felicidade exactamente, sobre todo felicidade porque eh, é o que fai falla neste mundo xa a felicidade, porque sí, sí. Uh, aunque sean, moitos dicen ai, ah, os cartos, non, os cartos axudan pero sí. a felicidade non nos dan os cartos. <risas> yo, yo, yo ben estar, é eh? es dicir, a saúde, non? Exactamente, sí, sí. Bueno, pois pues eso, para, todo, para eles concretamente, porque hai un momentiño pois, pues, mandaron un saúdos, eh, eh, para todos nosos reintes, que, sí, que sí. carajo, todos... Sí. Exactamente. Merecen a pena, e eh, todos, pois, pues, fan que os nosos programas xan pues agradables para nosotros y nosotros pues encantado de que nos sigan, ¿no? Eh, exactamente. Sí, sí, señor. <risa> que que que también Porque, como me dicía a min, xa fora da Antea e todo, eso, me dicía a min, hai que ver o traballo que tedes. Porque, claro, eu vi un xente pola rúa e tal, e quedabanseme mirando e pero este poucos días estaba en tal sitio. E dixome un, pe, un paisano, dixome, é que ti estás en todas as merendas. Digo, eu andaxo unha merenda tú, Eli. Home, pode ser que, que, que, que nos acheguemos a Eli, pero máis que merendas en todos os acontecementos sí que estamos. Las ferendas pois eh. se, ap se aparece en aquel momento y da bueno, pero eh, si non o que nós intentamos é que todos nos interesaban, se aí bandas, nosas candanzas eh. e dos eventos aos que a partir que participamos e nos que claro. pois, damos damos os quedamos de coñecer a todos os nos 20, ¿no? Sí, sí Interesantes. A maior parte deles interessantísimos, ¿no? Como vai ser precisamente a participación hoxe de de Luis Losada, que, que ah. nos mandou unha sí. colaboración extraordinaria uh -huh. que ten moito que ver con Ismael Ramos, sabes, ese que sí. que foi recentemente premiado co premio de poesía a, a nivel nacional. Ah, pues, sí, sí, sí. ¿sabes? O sea que que bueno, pois pues, teremos unha grande celebración sí, gracias sí. a él porque tamén despois a 7 teremos unha escritora, unha muller que Celia Pereira Porto, ah, sería que é a presidenta do, sí, do, do do do Vicente Risco da sí. Asociación Vicente Risco de, sí, sí. de que falaré? Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, Foi, claro que, sí, claro. que foi un dos escritores que tanto despertou en Galicia que coñeceu a Castelao precisamente foi un dos que, que coñeceu a Castelao eran de, era de Xeneración 2 eran sí, todos de, de, sí, sí. Grandes, da, da nosa sí. cultura sí. sí, sí. pois pues nada, seguro que disfrutarás porque además últimamente celebraron un, un acto extraordinario mm -hmm. eh, que ten moito que ver precisamente co, con, con Castelao tamén, xa sí, verás, sí. verás que xe dirá moi ben, moi ben, pois pues, xala Pois moi ben, Luís Que, pues, que, bien, a, Luis, que eh, alegro eh, moito xulio. Que me alegro moito Que, que teñas un, un eh, Feliz Nadal ti tamén E o noso técnico tamén to, Toda a xente da radio que, que discute precisamente co, sí. que Con, con da, Nadal Que incutaste mandado os saúdos desde ali Moi ben Apertas moi grandes que querimos Para todos, veña De acordo, Xulio ah. Desde o País veña. Vasco recibirás Alguna fotografía Oja ya veña, yo también te enviaré de la zona donde estuvo ahora, ¿vale? De acuerdo, pues un no aperto aperta. muy fuerte. Eh, gracias, hasta luego. Hasta luego, meu ratinho durme durme que xa son as 12. durme meu ratinho durme durme que hai ben ratin mago cun dente no mo de neno que trae gardado nun saco Figos pasos, amendoas moi doces, castañas e pipas melindres, nozes e maize, figos pasos para o duro, para o brando, a velas, piñons e maize, figos pasos, amendoas moi doces, castañas e pipas melindres, nozes e maize, figos pasos. Os pasos amendoas moídas moitas castañas e pistax melindres enoces en maíz figos paso para o turro duro para o turro mando a velas tiños en maíz figos paso amendoas moídas moitas castañas e pistax melindres